Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya la ilaha wa ashhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim ya ayuhal ladina amantu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqurrub rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjahaa wabath min huma rijaalan katsiiran wa Innallaha kana 'alaykum Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Islah lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa <coughs> <coughs> may yut'ina laha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'd Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadithi وشر الأمور مهندستها فإن كل مهندسة بلعه وكل بلعه ضلاله. Segala hujjah syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada alam hari ini. Allah telah berikan taufik kepada kita semua untuk berkumpul di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkali oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, melanjutkan pembacaan kitab Al-Usul min al usul, min usul karya Asyik Muhammad bin Salih, Salih al thaimin rahimahullahu ta'ala masih dalam pembahasan Al-Kalam ya, sekarang setelah beliau menjelaskan tentang uh, definisi Al-Kalam uh, demikian pula pembahasan tentang Al-khabar wal insya. Berikutnya beliau menjelaskan dari sisi yang lain masih dalam pembahasan al-kalam, kata beliau al-haqiqatu wal majaz. Al-haqiqatu wal majaz. Pembahasan tentang hakikat dan majaz. Nah. Wa yanqasimu al-kalamu min haythul min istimali ila haq ila haqiqatin wal majazin. Kalam yakni perkataan, al-kalam di sini yang dimaksud dalam bahasa Arab tentunya. Nah, itu terbagi menjadi uh, kalam itu kalau ditinjau dari sisi penggunaannya itu terbagi menjadi dua, terbagi menjadi hakikat ya, dan terbagi menjadi majaz. Nah, masyaAllah Taala, ini yang disebutkan oleh beliau, rahimahAllah Taala, at-taksimul ladi alaihi aktharu al-usuliyin pembagian yang Kebanyakan mayoritas usuliyun berada di atasnya. Nah, kalam itu bisa Hakikah bisa secara hakikatnya, bisa secara majaz. Nah, sedangkan al-hakikoh aglabbunya le majaz, lebih lebih banyak penggunaannya daripada majaz. Nah, masya Allah. Dan sebutkan dalam Muhtasarat Tahrir bahwasanya. Penggunaan majaz itu ada terjadi, ya, walaupun tidak banyak. Ya. Jadi penggunaan hakikat dari sebuah perkataan itu lebih banyak penggunaannya. Nah, akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah taala, dibikinku lah Ibnu Khayyim rahimahullah taala memandang bahasanya pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz itu adalah pembagian yang hadis, pembagian baru yang datang setelah Al-Qurun astalahlah, Al setelah tiga generasi terbaik dari umat ini berlalu. Nah, jadi di zaman dahulu, di zaman tiga generasi terbaik itu belum ada penggunaan seperti itu atau pembagian al-Qalam menjadi hakikat dan majaz. Nah, masya Allah taala, kata Syekh Muhammad bin Saalih al-Tabi'in, rahimahullah taala, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, wahai, tidak pula di zaman tabi'in wala tabi' at-tabi'in tidak pula di zaman tabi' at-tabi'in. In. Wa inna ma hadatsa ba'da al-qurun salatsah dan itu uh, ada nanti setelah uh, Tiga generasi pertama di, dar, di kalangan umat ini. Watawassa'a an-nasu fihi ka uh, tahduthu wa yatawassa'u an-nasu Maka manusia pun uh, leluasa dalam penggunaannya sebagaimana dalam banyak cabang-cabang ilmu yang lainnya yang yang pernah ada yang yang ada maksudnya dan manusia pun banyak menggunakannya nah kata beliau wa nahnu wada'na fi hadzal kitab al haqiqata wal majaz wa min ta'lifina lakin inna ma wada'nahu qabla ay yatabayyana lana bayanan wadihan annal majaza laisa bimawjudin nah kami letakkan pembahasan ini dalam kitab ini pembahasan tentang hakikat dan majaz dalam tulisan kami ini ya memang ini dari tulisan kami kata beliau tapi ini kami letakkan ya sebelum tabayyan lana sebelum jelas bagi kami tentang penjelasan yang sangat jelas ya tentang adanya eh, kami letakkan penulisan tentang hakikat dan majaz ini itu sebelum jelas bagi kami bahwasanya majaz itu sebenarnya tidak ada nah ini beliau mengikuti eh, pendapat ulama yang mengatakan majaz itu tidak ada nah Masyaallah Ta'ala Uzur yang kedua yang beliau sebutkan, kenapa ada pembahasan al-haqiqah wal-majaz dalam kitab al-usul min ilmu usul beliau? kerana beliau, karena memang itu uh, tuntutan dari khidmah atau manhaj dari apa namanya mahat tertentu yang waktu itu meminta beliau untuk uh, menulis tentang al-usul min ilmu usul. Jadi beliau berjalan di atas manhaj tersebut. Nah, jadi beliau juga pernah mengingatkan untuk menulis tambih Ya, peringatan seperti ini. Nah, ya ini maka natak semul kalam ilah hakikat inwa majaz binaan ala ma'alih akta ma'alih akhtarul usuliyna almutakhirin. Adanya pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz itu, itu berdasarkan apa yang para usuliyun belakangan berada di atasnya. Ya. Dan telah dirajihkan oleh Syekh. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan Ibn al Qayyim rahimahullah bahawa saya di sana tidak ada majaz. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Saalilahul Tayyibin sudah menambah, sudah memperingatkan hal tersebut. Ya, tapi ya, kadir Allah ya, tidak tidak tercantum dalam kitab ini. Tambih itu. Nah, di sini kita jelaskan. Karena tambih itu beliau ingatkan dalam dalam syarahnya, dalam penjelasannya. Nah, baik. Sekarang beliau bahas tentang al-haqiqah wal majaz Jadi penggunaan al-kalam dalam bahasa Arab itu. Uh, <coughs> terbagi menjadi dua dari sisi penggunaannya Yang pertama terbagi menjadi Hakikah Yang kedua menjadi Al-Majaz Sekarang insya Allah kita bahas pada malam ini tentang Al-Hakikah ya. Awalan kata beliau Fal-Hakikah tu Hiya lafzul musta'amalu Fima wudi'alahu mithlu asadun Lil hayawanil muftaris uh, lil, lil hayawanil muftaris nah. Kata beliau Rahimahullah ta'ala Hakikat Apa itu hakikat? Penggunaan kata Atau kalam Perkataan Pada hakikatnya adalah Lafad yang digunakan Fima Wudi'alahu Lafad yang digunakan pada asal peletakannya Mislu contoh Asadun Kata asad Apa itu asad? Singa Ya Untuk Hewan Yang buas Ya Maka kata beliau, setelah beliau sebutkan uh, definisi hakikat, kata beliau fakoroh jabi kaulina keluar dari ucapan kami al musta'mal, ya Allahul musta'mal, al musta'mal -musta keluar darinya al muhmal. Apa itu al muhmal? Ya, ucapan yang muhmal, ucapan yang tidak di, uh, digunakan. Nah, yang tidak digunakan, maka tidak sesuatu yang tidak digunakan muhmal itu yang terlantarkan, yang tidak digunakan. Maka fala yusam mahkik kawatan walamajazan tidak disebut sebagai hakikat tidak perlu disebut sebagai sebagai majaz. Contohnya days. Nah, contohnya days. Tapi days itu uh, kebalikan kata zaidun. Zaidun di, uh, dibaca terbalik menjadi daizun atau days. Nah, atau bisa juga bermana days. Days, eh, days dalam day dalam bahasa Inggris bermana hari. Nah, tapi itu uh, guayru musta'amal kerana dia bukan bahasa Arab. Dimikir pula, kata zaid balik menjadi daiz itu juga bukan uh, kata yang digunakan dalam bahasa Arab. Nah, bahkan dia muhmal. Tidak boleh kita katakan itu hakikat atau majaz kerana tidak masuk dalam pembahasan Al-Kalam. Nah, فَلَيُسَمَّ حَقِقَطًا وَلَا مَجَزًا تَبْلِيرُ Nah, وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا فِي مَا وُضِعَ لَهُ فِي مَا وُضِعَ لَهُ Keluar dari ucapan kami, dari definisi hakikat, فِيْمَا وُضِعَ لَهُ pada asal peletakannya, keluar dari uh, qayyid, definisi ini, adalah المجاز. Nah. Jadi majaz tidak masuk dalam hakikat. Masya'Allah Ta'ala. Baik. Jadi, hakikat itu adalah اللفظ المستعمل فِيْمَا وُضِعَ لَهُ Lafad yang digunakan pada asal peletakannya. Nah. وَتَنْقَسِمُ الْحَقِيْكَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ Dan hakikat ini, ya, itu Terbagi menjadi Tiga bagian ya, Terbagi menjadi tiga, tiga bagian Yang pertama Lugawiyatun Atau Lugawiyatin Bisa dibaca Lugawiyatun Atau Lugawiyatin Wa syar'iyatun Wa arufiyatun Hakikat Lugawiyah Hakikat syar'iyah Dan hakikat Arufiyah Nah Jadi penggunaan perkataan Dalam bahasa Arab itu eh, Ditinjau dari tiga perkara ini Nah yang pertama, فَالْلُّغَوِيَةُ Hakikat الْحَقِيقَةُ الْلُّغَوِيَةُ Adalah هِيَ الْلَفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَا وُضِعَ لَهُ فِي الْلُّغَوِيَةُ Nah الْحَقِيقَةُ الْلُّغَوِيَةُ ya, Kalam yang ditinjau dari sisi hakikat lugawiyahnya ya hakikat lugawiyah adalah lafad yang digunakan ya lafad yang digunakan Fi ma'wud ya Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa dalam bahasa Arab maksudnya. Nah, masya Allah Taala. Nah, ini fal aslu ya al-hakikatu al-nubuwiyah. Tidak boleh keluar dari hakikat nubuwiyah kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya? Maka tidak boleh kita bawa lafadz itu kepada hakikat syariah kecuali ada dalil dari syariat yang menunjukkan hal itu. Nah, demikian pula tidak boleh kita bawa lafad itu kepada makna hakik al-haqiqatul urufiah Kecuali ada dalil atau e, lisan ahlul uruf yang mengatakan demikian Nah, Masya Allah Ta'ala Masya Allah Jadi, kita kembali kepada apa? Ilal qawamis pada kamus-kamus bahasa Arab Ya, Kalau kita ingin melihat hakikah e, dari satu lafad dalam bahasa Arab Ya, Masya Allah Ta'ala ini hakikat yang pertama. Al-hakikat tu, yang kedua, kata beliau, ah, taip, beliau jelaskan, ia lafzul mustaqmalu fil maudhi ala fil nubuah. Kemudian beliau jelaskan, fakhoru jadi kaulina keluar dari ucapan kami dari definisi hakikat atau al-hakikatul nubuwiyah, hakikat nubuwiyah, keluar dari ucapan kami fil nubuah, keluar darinya al-hakikatul syaria wal rufiyah, kerana pembahasannya tentang hakikat nubuwiyah. zalik contoh kata atau lafad as-salatu as-salat fa-inna haqiqataha al-luga fa-inna haqiqataha al-lugawaya al-lugawaya Karena sungguhnya hakikatnya dalam bahasa secara uh, luga secara bahasa eh, salat itu adalah al yeah, Doa. al sebagian ulama menyebutkan as al Nah, na'am was duau al fa tuhmalu alayhi ala kalam ahli al maka kata as-salah di sini dibawa kepada uh, makna atau kalam ahli al-lughah kalamnya ucapannya ahli bahasa tentunya ya masyaallah taala ini uh, hakikat yang pertama al-hakikatul -ha yang, al yang kedua wal hakikatush syar'iyyah tu hakikat syar'iyah adalah hiya al-lafzul musta'malu Fi mawudi Allahu fi syar'i. Dia adalah lafadz yang digunakan fi mawudi Allahu fi mawudi Allahu fi syar'i. Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara syariat. Nah, dari bahasa Arab kemudian uh, dari sisi syariat ya, ada dalil penggunaannya dipindahkan kepada makna makna syar'iyah, hakikat syar'iyah. Maka kata beliau fakhoraja bikaulina fi syar'i keluar dari ucapan kami kata fi syar'i dalam syariat. Keluar darinya al-haki kota lugawiyah, uh, al-haki kota lugawiyah tu wal arufiyah tu. Keluar darinya hakikat lugawiyah dan hakikat arufiyah. Misal lu contoh dari hal tersebut kata beliau as-solat, solat. Nah, fa'inna haki kotah, fa'inna hakikatah syar'iyyah, al-akwalu wal afalu Al-Ma'lumatu Nah, al-muftati hadu bi takhmiri wal muftati matu بالtaslimi. Fatu'malu fi kalam ahli syara'i ala dzalika. Kata beliau, maka hakikatnya solat itu kalau dalam penggunaan syariat, dalam hakikat syariah ya. Kata as-salah di sini adalah aqwalun wa ya, Ucapan atau perbuatan yang ma'lumah itu diketahui ya, kalau di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Sa'id Rahimahullah taala ya, Ini menurut ta'rif fuqoha rahimahullah ta'ala tapi kita sebutkan kata beliau yang lebih utama kalau kita katakan tentang sholat itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi'ibadatin zati akwalin wa af'alin maklumah ta'abbud ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ibadah yang zati akwalin wa af'alin ibadah yang memiliki ucapan dan uh, perbuatan atau gerakan yang maklumah yang sudah diketahui muftati hatun bit takbir dibuka diawali dengan takbir wa muftati matun bi bit taslim dan di Tutup dengan dengan dengan salam. Nah, ini yang beliau sebutkan definisinya di syarahnya Berbeda dengan definisi yang beliau sebutkan di matanya. Nah, kata beliau, rahimahullah taala, maka kalau dalam dalam dalam istilah syariat, ya, entah itu dalam al-Quran atau sunnah Nabi saw, maka kalimat as-salah di situ ya, digunakan pada makna uh, al-hakikatul syar'iyah, al-hakikatul ashar'iyah. Nah, masya Allah Taala. Contohnya, ya ketika Nabi saw bersabda, La يقبل الله صلاة غير tuhurin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat tanpa toharoh. Nah, kata salat di sini, ya, yang kita pahami salat di sini bermakna apa? Kita pahami salat di sini hakikatnya adalah hakikat syara'iah bukan hakikat lugawiyah. Kalau hakikat lugawiyah, al-haqiqatul lugawiyah berarti salat yang dimaksud di sini apa? addu'a, doa. Kan begitu. Atau sebagian ulama menyebutkan addu'a wastana. Tapi di sini enggak cocok kalau kita ter, uh, pahami seperti itu karena kata salat dalam hadis ini ya bermakna al-haqiqatus Ia ini yani salat yang kita pahami secara syariat yaitu uh, ibadah sebuah ibadah yang memiliki ucapan atau gerakan atau perbuatan yang telah diketahui ya secara apa namanya dalil disebutkan gerakan-gerakan salat dan ucapan-ucapan bacaan-bacaan yang kita yang kita bacakan yang didahului dengan takbir dan ditutup dengan salam itu itu salat yang kita pahami. Nah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa dalam surah At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada Janganlah engkau tusolli, jangan engkau sholat terhadap mereka yang mati selama-lamanya. Ini orang yang mati di atas kekafiran atau mati di atas kesyirikan. Maka yang dimaksud dalam la tusolli, jangan engkau sholat di situ, maksudnya adalah as-sholat syir'iyah. Sholat syir'iyah. Artinya jangan engkau sholat mayit pada mereka, ya sholat jenazah atas mereka-mereka yang sudah mati di atas kekafiran atau mati di atas kesyirikan. Nah, masyaallah Allah Ta'ala kecuali ada korinah yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah al-haqiqatu mawawiyyah -lugawi, al atau lughawiyyah <coughs> maka dalam hal tersebut ya kita palingkan kepada makna uh, al-lughawiyyah dengan korinah, dengan indikasi yang ada nah masyaallah taala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tazakkihin biha wa alaihim ambil dari mereka harta-harta mereka sebagai sedekah ya zakat tattahiruhum yang akan mensucikan membersihkan dan mensucikan mereka dengannya wa alaihim dan salatlah atas mereka nah salat di sini maksudnya apa apakah salat uh, syariah yang kita pahami ya enggak karena Nabi SAW menafsirkan hal tersebut ya bahwasanya datang satu kaum kepada mereka membawa sedekah yang membawa harta zakatnya kemudian Nabi bersabda Allahumma shalli alaihim ya Allah berselawatlah atas mereka yakni memuji uh, doa doa kebaikan untuk untuk mereka jadi yang dimaksud di sini uh, wasalli alaihim salat so, di situ yang dimaksud adalah doa doa kebaikan untuk mereka nah kenapa Kenapa kita tidak pahami salat di situ sebagai salat syariah? Karena ada dalil yang memalingkan dari makna al-haqiqatul al-haqiqatussyar'iyyah menuju kepada al-haqiqatul al-bawiyyah. Ini ada dalilnya. Nah, dalil atau indikasi yang memalingkan memalingkan hal tersebut. Nah, masyaallah taala. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga kata beliau wal haqiqatul 'urfiyyah, ia al lafdhu al fi mawdhi'i alahu fil arufi. al haqiqatu al 'urfiyyah uh, adalah lafat yang digunakan fi mawdhi'i alahu fi al ya. yang digunakan pada asal letakannya secara uruf uruf itu adat atau kebiasaan nah fa kharaja bi qawli nasi al maka keluar dari definisi yang kami sebutkan kata fil secara huruf hakikat eh, secara adat atau kebiasaan ya. keluar darinya al-haqiqatul lugawiyyah tu wasyara'iyyah keluar darinya pembahasan hakikat lugawiyyah dan hakikat syara'iyyah jadi beliau ingin sebutkan bahwasanya masing-masing dari hakikat eh asyara'iyyah as atau al-haqiqatul lugawiyyah Al hakikat al-haqiqatul syara'iyyah dan al-haqiqatul 'urfiyyah itu berbeda-beda Tinggalnya tiganya berbeda ya. berbeda-beda nah harus digunakan pada tempatnya Masya Allah taala Misalu tali contoh hal tersebut kata ada batu kata ada bah ya. kata ada bah kata beliau fa'ina haqiqataha al-urufiyya ta zatul arba'i min al-hayawan sungguhnya hakikatnya secara urf, secara adat atau kebiasaan orang yang menyebutkan kata ada bah orang Arab kalau menyebutkan kata ada bah yang dimaksud dengannya adalah zatul arba, ya, minal hewan, hewan yang memiliki empat kaki. Ya, fatuh malu alaihi fi kalami ahli fi kalami ahli al orufi maka kata adabah ini dibawa kepada makna ya, ucapan ahli oruf, ya, orang-orang yang e, ucapan orang-orang adat atau orang-orang yang biasa menggunakannya dalam urufnya atau kebiasaannya. Nah, masya Allah tala. Ta Wafaid wa fa, wa tu makrifat di taksimil hakikat di ilah salah setiap sah. Kemudian saya sebutkan faidahnya. Faidah mengenal pembagian kalam itu menjadi tiga jenis. Ya. An nahmila kullaluzin ala maknaul hakiki fi mau di Faidahnya kita mengetahui bahwasanya kalam itu terbagi menjadi tiga, terbagi kepada al-hakikat syar'iyyah afwan, al-hakikat atau dan al ke, yang kedua al hakikatul syar'iyyah dan yang ketiga al hakikatul urfiyyah faedahnya apa kita paham seperti ini belajar seperti ini supaya kita bisa membawa setiap lafaz itu sesuai pada maknanya secara hakiki ya. pada ya, e, apa namanya bentuk penggunaannya nah masyaallah taala ya sesuai dengan penggunaannya wa yu'maru fi istikmali ahli al-lughati 'ala al maka kata beliau maka dalam penggunaan ahli bahasa lafadz dibawa kepada hakikat hakikat lugawiyyah demikian pula wa fi istikmali ahli al-urfi 'ala al-haqiqati al ahli syari 'ala al-haqiqati al ahli al-urfi 'ala al ya kata beliau rahimahullah maka dalam penggunaan ahli bahasa lafaz itu dibawa kepada hakikat lugawiyah dalam penggunaan syariat syar'i, syari, syari syariat maka lafaz tersebut dibawa kepada makna syar'iyah ya? dan dalam penggunaan ahli urf maka digunakan lafaz tersebut kepada makna hakikat arufiyah. Ar nah masyaallah taala jadi, jadi uh, ada porsinya masing-masing ada porsinya uh, masing-masing masyaallah taala ya Nah, nanti kalau kembali kepada eh uh, al-urf al-haqiqatul urfiyah ya. Kalau uruf itu kan bisa bisa bermakna umum, uruf kebiasaan secara umum dan terkadang bisa bermakna uruf secara khusus. Ya, karena al-aqraf yakni al al, -al ya atau al-adatu, kebiasaan itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya, di satu kaum dengan kaum yang lainnya dan seterusnya. Jadi kalau penggunaan uh, secara uruf Ya, masya Allah taala. Fadhabu عند ahli al-urfi maka kata adhabah menurut ahli al-urf, ya zawatul arba kata mereka, minal hewan, hewan-hewan yang memiliki empat kaki. Tapi menurut sebagian ahli al-urf yang lainnya, kalau mereka sebutkan adhabah, maka yang mereka maksudkan adalah al-himar, ya keledai secara khusus. Ya. Tapi menurut sebagian mereka yang lainnya, al-urf uh, yang lainnya, kalau mereka sebutkan adhabah Eh mereka maksud adalah ma sesuatu yang ditunggangi. Kalau daba berarti hewan yang ditunggangi Nah, masya Allah taala. Eh, ya. nah, ini kita kita apa namanya kita dapatkan. Eh, kawan yang wa, akhwatilillah rohimani rohaimukumullah. Bahkan uh, urf <coughs> atau uh, urf ilmiahnya para ulama ya, dalam sebagian pembahasan dalam istilah-istilah para ulama pun kita dapatkan seperti itu. Kita kasih contoh umpamanya Kata Al-Fail Al-Failu Ya Masya Allah Ta'ala Maka Fail Kata Al-Fail Ya Menurut Ahli Nahu Itu beda dengan Fail menurut Ahli Bahasa Berbeda Kalau Fail menurut Ahli Nahu Adalah is Al-Ismul Marfu Al-Ladzi taqaddamahu fi'lun Nah Waqa'aminhu auqa'ama bihi Ya Kalau menurut Ahli Nahu Ya Ahli Tata Bahasa Arab Nahu, dalam pembahasan Nahu. Al-fa'il itu adalah kata marfu' yang didahului oleh kata kerja. Atau kata yang merupakan e, pelaku dari kata kerja sebelumnya. Ya. Akan tetapi kata al-fa'il menurut ahli luguah, itu berbeda. Yang mereka maksud dengan al-fa'il, pelaku dalam bahasa Arab, ya, dalam ahli bahasa, man hasola minhul fi'l. Se seseorang yang... Uh, perbuatan itu terhasilkan dari perbuatannya ya. Contoh Dalam bahasa Arab Zaidun Qomah Zaidun Qomah Zaidun Nah, Kalau dalam bahasa Zaid ya, ini disebut sebagai Fa'il, pelaku Karena dialah Zaidun Qomah Zaidun telah berdiri Karena Zaidlah pelaku apa? Pelaku perbuatan berdiri kan begitu. Tapi menurut ahli nahu, zaid di situ bukan fahil. Ya, zaid di situ bukan bukan fahil. Kecuali menurut e, apa pendapat Al Kufiun dalam pembahasan ini yang mereka membolehkan takdimul fail entah itu mutlak atau didahului dengan adatus syarat. Ini lain pembahasannya. Tapi yang beliau maksud di sini e, bukan di atas pendapat Al Kufiun. Nah. Jadi mereka sebutkan bahwasannya zaid di sini bukan fail Ya, karena kalau dari sisi peletakan ilmu nahu Zaidun qawma Zaid di sini sebagai Sebagai muktada bukan fail Jadi nah, ada terjadi ya, Itu kita dapatkan dalam nah, Penggunaan Urf ilmiah Kebiasaan ilmiah atau adat ilmiah Para ulama dalam istilah-istilah mereka nah, Jadi nanti dilihat, dilihat juga Apa namanya Urf tersebut, urf siapa yang digunakan Nah Masya Allah ta'ala Baik saya kasih contoh, eh, seperti dalam Uruf kita di di, di Indonesia Kata dukun <coughs> Kata dukun Ya Dukun, apakah Kalau ada orang mengatakan sifulan dukun Apakah otomatis kita katakan, oh berarti dia kafir Enggak Karena penggunaan kata dukun Dalam uruf kita di Indonesia, dukun itu banyak Ada dukun merana Ada dukun patah, dukun pijat, banyak-banyak dukun Menurut uruf eh, Apa namanya, kebiasaan E, masyarakat kita. Nah, jadi e, tidak boleh langsung serampangan juga ya, tidak boleh juga langsung serampangan maka harus ditinjau penggunaan kata tersebut. Naam, wallahu taala a'lam. Insyaallah eh kita akan lanjutkan pembahasan ini. E, setelah ini beliau sebutkan e, tadi pembahasan tentang Zaidun Qamar dan seterusnya itu disebutkan faidah ini di dalam syarah beliau Syekh Muhammad bin Shalih dalam syara al-usul ilmu niwasal. Insyaallah besok malam kita akan lanjutkan pembahasan yang kedua tentang pembahasan al majaz. Nah, ta'ala alam mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya, istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah segera angkat virus corona dari negeri kita dan, dan dan negeri kaum muslimin yang lainnya agar kita bisa beraktivitas seperti sediakala amin ya alamin wallahu taala alam wasallallahu alal nabiy Muhammad kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanarabbika rabbil warahmatullahi wabarakatuh